Ajudeu-me. El monstre que duca dins està a punt d'explotar. Ara ho entenc en Johante. Té... Té doble personalitat. Monstre! Cinc cullerades de sucre. A veure si ho entes bé. Vostè diu que quan ha entrat al magatzem, aquell oriental i l'home que encés el foc s'estaven barallant. I quan l'ha vist arribar, l'oriental ha fugit corrent sense dir res. És això el que ha passat, senyoreta Anna Lieber? Sí, senyor. En fi, el principal sospitós ha confessat. I també ha dit no sé si què d'un festival de la raça superior, o sigui que tot encaixa. I com que la seva versió també sembla consistent, crec que per avui ja ho podem deixar córrer. Així vol dir que ja me'n puc a casa? Doncs... Esclar. Eh, uh, una altra cosa. Aquell metge, a l'Oriental, es veu que la gent del barri diu que és metge? Un tal doctor Tenma. Vostè... no el coneix per casualitat, en sap res d'ell. No, no l'havia vist mai. Què? Què et sembla, tu? La noia, amb la fila que fa. Potser és una de les moltes putes que hi ha per aquest barri. Em sembla que t'equivoques. Eh? Aquest és el doctor Tenma. Al principi, molts tuns del barri deien que l'oriental era un tal doctor Tenma. Però, quan els he dit que és el principal sospitós de diversos assassinats i ha intentat treure'ls més informació, s'han tancat en banda i han dit que no el coneixien de res. Sí, jo t'he pagat la fiança. Rosso, és vostè. Oh. Oh. M'alegro que estiguis bé, Anna. Em vas deixar preocupat. Com se't va acudir marxar sense dir res? <ríe> T'has canviat de roba? Home, la veritat és que això t'afavoreix més. Aquell vestit no feia per tu. Va, que et deus morir de gana. Menja alguna cosa. I vostè, que no menja res? Jo ja he menjat abans de venir. Amb un cafè ja en tinc prou. Vinga, dona, menja. D'acord. Moltíssimes gràcies. De què rius? Ja veig que encara s'hi posa cinc cullerades de sucre, eh? Ah, esclar que sí. El cafè, si no és ben dolç, no és gens bo. Mm. Per fi et veig somriure. Mm? Per fi et veig somriure. Véns a una entrevista de feina, però no et veu gaire contenta, joveneta. Tan estrany trobes que em posi molt sucre al cafè, d'això, Anna? Em um, um, dic Anna Lieber. D'això... Ja pots començar a treballar. És <ríe> clar que sí. Amb una preciositat com tu al restaurant, els clients faran cua per venir a veure't i ja ho veuràs. Ara bé... Què? Quan somrius, estàs molt més guapa, creu-me. Una preciositat com tu ha d'estar contenta. <ríe> Moltíssimes gràcies, de debò. Treballaré moltíssim. <ríe> Tampoc cal que t'estressis, dona. La veritat és que un restaurant italià en un poblet com aquest, per molt èxit que tingui... <ríe> tu posa't a l'altra banda. Sí. Jo et passo els plats per aquí i tu els portes als clients. Els plats són aquí sota, a la dreta de la barra. El vi és aquí i els gots en aquesta banda. Si s'acaba, de vi també n'hi ha sobre la barra i aquí es penjen les comandes. Ho veus, eh? El vi sobre la barra, els gots aquí, els plats a sota... Això és l'aigua. D'acord. Bona tarda. Hola, com anem? Bona tarda, tingui. Ai, em moro de gana. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh! Hola, em dic Anna. Encantada. I jo, i jo! Sóc jo qui està encantat. No fumis que aquesta mossa tan guapa treballarà en aquest restaurant tot. Eh? Què cara i serres solta. Què vol dir restaurant tot? Doncs, sí senyor, a partir d'avui Lana serà la nostra cambrera. Si a vostè li sembla bé, és clar. És preciosa. Oh. Mm. Mm. He, oh, he, Jo vinc sovint, en aquella jo, jo que m'aniria mai. Sí, ja, M'encanta, es de molt. Anna, per mi uns a la carbonara, plau. Anna, per mi uns a la bolonyesa. Anna, que em portaries una mica d'aigua, plau. Sí, ara mateix. Un plat de carbonara i un de bolonyesa. Ara mateix. Ja sóc aquí. Gràcies, maca. Gràcies, maca. Macarrons, bongole, arigatoni i fetuchina ja es poden servir. Ja vinc! Escolta, Rosso, es pot saber d'on l'ha tret un paio com tu, aquesta preciositat? Com que d'on l'he tret? No siguis mal educat. <tots> Ei, Jana, Si vols venir a treballar amb mi, et duré a un local molt millor que aquest. Què fas aquesta nit? Ep! Tu no te me aquesta preciositat de revista que tu creguis, nano. Compte, nois, que si li toquem la fibra sensible al roso encara acabarem plorant. Saps què? L'altre dia mirant una pel·lícula que casa seva li queien uns llagrimots que ni tu pots imaginar. Eh? Mentiré. Un risot amb tinta de calamars. Ospa, fan bogeries d'estiu Què? Fan una pel·lícula de la meva època al cine, mira Renoi Quina sort que tenen la gent aquí a Frankfurt, està ple de cines Fa poc també la van fer per televisió Em Vaig fumar un fart de plorar Que l'has vist mai, tu? Uh -huh. Quina llàstima és una pel·lícula filmada a Itàlia, a la ciutat de Venècia. Totes les ciutats italianes tenen el seu encant, esclar, però de Venècia en diuen la ciutat de l'aigua. Ostres! Està situada damunt un conjunt d'illes al mig d'una llacuna i, a més a més, la travessen molts canals. Com m'agradaria poder-t'hi portar algun dia perquè la veiessis. Vostè hi ha estat alguna vegada, senyor Rosa? A més... A la música d'aquesta pel·lícula hi ha un tema que és molt bo. No m'estranyaria que tu també l'haguessis sentit algun cop. És una cançó que es va fer molt famosa. Quina cançó és? A veure... Mm -hmm. Ja tinc. Et ve de gust que anem a veure-la junts? Suposo que encara ens deixaran entrar. Ah... Uh... Sí, però... és que... És clar, ja ho veig. S'ha fet una mica tard, oi que sí? Sí. Ja sóc aquí. Alça! Avui véns d'hora. Ah, Deixa-ho, ja ho faré jo. No, dona, tranquil·la. Em sap molt de greu no poder-me quedar les tardes per ajudar-lo. No passa res. Aquesta ara tampoc ve ningú. No voldria ser tafaner, però... Eh? On vas cada dia? Ai, perdona, jo no n'he de fer res del que facis en el teu temps lliure. És que vaig a classe, has de dir. ...de tir? Vaig a les... ...cases de tir del senyor Benkel. Caram! Així que vas amb el senyor Benkel? És molt bon home, ja ho crec, sí. Senyor Rousseau, vostè ha disparat algun cop a algú? Disparar jo, i ara dona, només de veure una pistola molt tremolen les cames. i que vagi de gust. Moltes gràcies. Com m'han sortit, avui? Vinga, tasta'ls tu! <susurra> A veure, de què tenen gust? Doncs diria que d'all, d'oli d'oliva i també de julivert Has matat el gust dels altres ingredients, oi? Uh -huh. Doncs així no és un bon plat de pasta, reina Ostres, sí que és difícil. Això és com tot, se n'ha prendre. Senyor Rossó, ja he netejat el lavabo. Bona nit. Uf... <susur> <susur> <susur> Si hagués pogut veure aquestes pel·lícules quan era jove. Sempre que mirava, una pel·lícula acabava plorant. Ah Per desgràcia, quan era jove, no vaig tenir l'oportunitat de veure gaires pel·lícules. En aquella època menjava coses delicioses i la pena és que ara no puc recordar ni tan sols el gust que tenien. Imagina't, no sabia ni que el sucre fos tan bo. Que el sucre fos tan bo? Anna, tu saps el que em va passar, oi? Jo també em vaig informar sobre tu quan te'n vas anar del restaurant. Fornner, filla d'una parella assassinada. Des de llavors no se sabia on parava. Per què vas venir a treballar amb mi, Nina? Què volies? Volies que t'ensenyés alguna cosa? Vaig pensar que potser m'ensenyaria, que m'ensenyaria... Hmm. A... I em podries dir qui et va parlar de mi? A la facultat de dret hi havia un professor que es dedicava exclusivament a parlar de vostè. El cas del restaurant Nino el cas de Sacco Milano, la bomba al senyor Sabatini. Els tres assassinats semblaven obra de criminals diferents, però vostè sempre era el principal sospitós. Tot i això, el van absoldre cada vegada per falta de proves. Però... A classe vam arribar a una hipòtesi interessant. Vam arribar a la conclusió que... vostè és... és un assassí professional. Un dels... un dels millors. I tu quantes persones creus que he matat? La veritat és que ja ni me'n recordo, saps? Jo encara era un marrec. Quan me'n vaig a donar, ja estava ficat fins al coll. Robatori, xantatges, el que fos, jo ho feia tot. Fins que al final em vaig convertir en un assassí. Amb la paga podia menjar en bons restaurants. Això no em justifiques, clar. La meva feina era matar. Aquell dia vaig seguir el mateix procediment de sempre. Estava prenent un cafè a plena llum del dia. No recordo quants n'havia liquidat ja ni qui m'havia encarregat aquella feina. Simplement, era un mes. En fi, el cas és que l'home va demanar un cafè i llavors s'hi va començar a posar sucre. Una cullerada, dues, tres cullerades, quatre, i quan s'hi va posar la cinquena cullerada de sucre, a mi la boca se'n va omplir del gust familiar del cafè dels que tant m'agrada. Llavors es va prendre el cafè com si fos la cosa més deliciosa del món. I jo vaig deixar el rifle a terra. Aquell dia ja no he sigut capaç de matar ningú mai més. Com és que durant el mig any que vas passar amb mi no em vas demanar mai que t'ensenyés a matar, si és el que volies? Perquè... Perquè vaig pensar que no l'havia de barrejar amb això. Què puc fer perquè et quedis? M'he mm. d'anar. Gràcies per tot, senyor Rosso. Matar una persona és molt fàcil. Només s'ha d'oblidar el gust del cafè en sucarat. Episodio 19. El profundo abismo del monstruo.